وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دوار خبره د شریعت خلاف دی دا دنیا چې الله رب العالمین پیدا کړی نو د اخبل معرفت د پاره پیدا انسانان او پیریانی د خپل بندګی او عبادت د پاره پیدا کړی او دا خبره کول چې ما د پیغمبر وای د هم د دا شریعت خلاف ده او ناروغه خبره ده